Eta ez den dugu gorko erretegia, azte azkenari dagokionez, eta esan bezala, gurekin Jonan zadokagu, daleko komunikazioa ardurona, kaso Jon? Baik, eixo, atxaldeon. Kaso, gabon, edo atxaldeon. Eta, bueno, esan duguna ziren, ez gure azmoa da urtea honetan baitare, baurreko urtean bezala, ba, pleno ostean, urrengo gunean plenoak normalean, azte hartetan izaten dira azte artea ratxaldetan hemen horretako herrenteriako udaletxean eta horrengo gunean, bazte ba, azkenean barretekia ba, egitea ba, pixka bertan jorratu diren puntuen inguruan ez horrengo anez duguzi negotzi dik ekarri baino bai ekarri dugu jontza, ba, pixka bat horretasitze egiteko eta baita ere aprobetsatzeko ba, udaleko komunikazio ardur adunazaren ez ba, pixka baita ere, ba, bueno ba gaidez berdinetaz askeneko bai, aldean hemen egontzen bukatu genuenean ekainaldean aldean alkatea bere egon hemen eta harrek ere, bueno, zantzik unurren urterako zen gauza zeuden martxan eta bueno, oie, oie batzuk aipatuko ditugu, bai Azteko, ba, bueno, atzoko atzoko plenoarekin, atzoko plenoaz zerbait bai nabarmentzeko bai? E, bueno, atzoko plenoa e, alkatiak esan zantzun bezala, izan zan e, lege egin zaldi ontako plenoi lagurrena, orduan orduan bai, e, aipatzeko e, bueno, batetik, e, alderdi alderdi guztiak ados egon e, ziala, puntu guztitan oso-oso e, puntu gutxi zeuden, usteet bozk, bozketara bi puntu bakarrik pasaziala, eta, on alde hortatik bairudia nahiko, nahiko kuriosua, ez, eba, garaibatian nahiko zaila izan zitekeen gauzabat, ba, ono, atzokoan e, lortu zanez, abetik gertatzen baina, ono, atzo bai, eh? Eta, igual, e, horrela, aipagarriena, edo, ba, biskat, egoera ere, ba, bueno, larrienaren, biskat, isla den baten e, bat dezhabetzena edo desauzioen e, inguruan izan zen mozioa, ez? E, e, mozio hori azkenean e, hau batez onartu zen, alderdi duiek denak ere onartu zuten, ba, esportzu bat edintzutela e, bon, adorztasun horretara edo iristeko, eta gero ba, ba bueno, esto de, deshauziosen plataformako kide batek ere itzartu zuen eta pizkat motzio horrek zituen 10.000 gainean edo ba pizkat e, plataforma horrek daukan iritzia edo emantzun eh bonu udal edo jarrita dago interbentzio hori orduan ikusi nahi duenak edo entzun nahi duenak aukera izango du horretarako ere mm? Mm -hmm. Ba, egero jarriko dugu bukatzen dugunean Ba, bueno, esan behar dugu gure asmoazela baitare gaur zinegotzea hemen ez egotearen asen asmoazelako desauziotako ba, desauzionarkako taldeko norbait hemen egotea baina azkenean ere, ba, bueno normala den bezela egoera honetan ba, beraiek oso oso lanpetuta dabiltza gaur justo biera ba zeukaten eta ordan esan digute, ba, orkoan zela. eta bueno, urrengo urrengo batean, ba, guztora etorriko direla ordan horregatik ere gaur ez dugu, ba beste zinegotzirik, zeberaik zinegoteko asma genukan. Baina, baina, zuk esan duzun bezala, gaioneta, hau, bat ez, kuriosu da baita, ez, beste leku batzutan nadidez, ez, pepekoak eta, ba, bueno, kostatzen tza, ez, yes, e, era bakiole kartzea? Ba, ba, egitean bai, egitean bai, e, bueno, ez daokit neri ere gehiagi baloratzea, baina, bueno, personalki, e, esango izut begia da e, alderdi popularrak aia betean daokan politika oso oso urrun e, daitekela e, pixka bat esto desauzios bezalako plataforma bate defenditzen duen horretatik, baina bueno, ala ere e, ba bueno, esto desauzios eko oroar, balorazio on bat egin zuen, honratu zen inguruan, hori beraiek aipatuko dizuete eta gehiago nahez eta puntu bat zuetan, ba, beraiek gehiago ere nahi luketen edo espero luketen, Baina irudia mentzat eh curiosoa da ta seguraski ba ez alderdi popularra parate sola oso oso coherentea ere da eta ikitenare direne areke baina bueno mm -hmm. Bueno, orduan rekorratzo zenbat irauntzuden, jakimaldi maiteke en... Ordu, erdi, ordu erdi, erdi pasatxo bat edo, bai? Ordu erdi horitatik, ba, bueno, mar minutu dira, justo esto desauziozeko <coughs> kide batek itzik, bueno, berak eta katearen erantzunaz horbidean ikusten dena, orduan eh, gero hori, ba, bukaeran jarriko du es? Eta, bueno, nola, plenoak askorako es duene ematen joan, aprovechatzen dugu ementzau dela, eta gauza askotaz hitzaino izango genuke zurekin, mm -hmm. pentsaten genuen, ez da, ez genekin hazi edo bertxo txapelket oretas ere zer badakizu gero no. baitare autoeskonden inguruan horretan ere zure blogean ikusten dugu ba, uh -huh. nahiko guru belari bai hemengo ba, Euskal Autonomiko sekin Cataluñakoekin bueno Cataluñako erosa da ke ze betitu ez dut begiratuz eh blogean no indica nes o indica asmoamentora baina de gutxeak abestebatsu baño bueno oye kutxigaio o ditugu beste baterako eta agian bai ez pizka len egon gala ez prestatzen ez mai gainan daude gaiak esan etezke bai aurre kontuak bai hondak inen kudak eta uhum. bada dagozak egiago, bai, bueno, herribiziarenak abiarenak, bainoan agian agian oantxe bertan dagoena des abenduaren ogeian eh, aurre kontuak onartu bar dira edo bueno, edo sonartu, edo bueno, gutxinez plenotipasa bar dutez, eta hor bai egon dela da aparteartze prozesu batez honetaz, seko ondatu ezak esu onetas? bai, bueno, eee eh... Azkenan e, udaletxe baten dinamika batean, eta pixat, errenteriak udala da, hain e, zuzen, dipuzkoa mailean, da, ono, irugaren udalik, e, ahondien edo importantena, e, kopuru aldetik. atletik. E, bueno, gauza asko, Uxa, udaletxe baten egunerokotasunean tasunean, gauza asko daude, martxan, e, proiektu asko daude, erabaki asko hartzen direi egunero, Baina igual e, aurrekontuena bada e, pixka bat segurazki hartzen dien erabakietan ez dakit importanteena hori esateik badago baina bai igual e, eragina hondiena daukana gero e, urte, urte baten urtean zehar egiten denarekin edo, edo dauzkan ondorioekin ez da Hor duan bueno, hori e, oladala ikusita pixka bat e, pentsatu zana udaletxetik antzan E, aurrekontu horiek e, pixka bat e, egin beharrean e, normalean aurrekontuak egiten ditu eh udalgobernuan dagoen alderdiak edo dauden alderdien artean negoziatzen dira. Gero hori plantatzen zaio oposizioari, ba beharraren arabera, ba, ba, plenoan gehiengo gehiengoa horren badago, ba ba ba gutxiago, konsultatzen da oposizioarekin. Baina, pixka bat, dinamika hori eramaten du. Eta hori, hori bukatzen da, botaketa batekin, eta gehiengo bat lortu behar dezu, ba, ba plenoan, ez? Bueno, e, eskema hori, ba, bueno, evidentemente hori horrela jarri dago, sistema horrela dago eginia. Baina, baina izan dena da borten, pixka torri nola getuko, edo altza eurrian ematea, eta horrekontuak egitea pixka bat, Ez hainbeste e, alderdi politikoen abia puntu horretatik, baina bai igual parte hartzeari edo bide bat irikitzea. E, Egila da, e, bueno, ez dela, bueno, lehenengo aldia izan dala. E, eta, Hena, jende asko parte hartu du, erritar asko Bai, egia esan, e, e, e, e, e, e, bai e, Prozesua izan du da, pixkat, bueno Elenengo egin zen aurkezpenean ba, no, ba, ba, Egun bat e, erritar retortu izan Gaina oso jende diferentea Eta bar, pixkat parte hartzeko Asmorrekin, ezta Egintzitzan aurkezpen bat, aurre kontua Nola egiten diren, zezen baki dauden e, Bueno, pixkat, naheko Transparentea izan du da, eh, alde horretatik Eta ero ja, e, aurre kontuak pixka komplikatuak izaten dira, hor atal asko eta egoten dira, baina e, atal bakoitzerako, ba, bueno, bilerak egin dira, e, atal itzen, eta bueno, ba, eta hor e, parte hartu dute, proposamenak egin dituzte, eta bar. Hor eh. da, hor bon, bai eman zaila, buelta pixka bat e, kontu horre, baina guk ere, hasieratik e, garri jarri nahi da, E, e fin, lehenengo pauso bat besterik ez tala izan. Zan, ez gaitu lasetzen e, egoera honek, da izan al, lehenengo piskan laboratorio moduko bat edo segura biztanleri e, biztan herri batean e, ba ez dira adibide askoen oskal herrian beste toki batzuetan bai. Hortopiko e, e, asko da Espainiaren inguruan eta bar, baina bai e, elkartu ginean e, Madri linguruko udaletxe batzuekin e, orain izenen ez gogoratuko, baina errenteria edo horretaren neuriko udaletxekin eta egiten dituzte e, prozesu parte hartzaileak normalean egia da ezkerreko alderdiak egiten dituzte la, e, ba, ezkerra unida ingurukoek eta eta, eta eta, bueno, grobalazkagoa dibidea ba, Marinalerako marinaderakoa eta, bueno, ba, pixkat egia esan, prozesu hau ez da izan e, maila horretan, hainbesteko aurrera pena, baina aurrera pena bai, ne? Eh? Agian ez da momenturik oberen ez da jaur kontu batzuk egiteko zen, pentsatut ere hor murrizketen Man, eta, eta behar hori agian horri ongoz, labaita da. ez da berdina egitea aurrekontu bat herritarrekin, herriko taldeekin dagoenean banatzeko nahi aina edo jumbarduzunean ez ato bueno. bueno, emendiken du barko dugu, emendiken ere bai ze pentsatuturen aurrekontu daako ez, herri honetan ere bai ba, bueno. Eh, bueno, ez, ez, ez eh, hor bueno, nik usteet eh, precisamente eh, krisi garaian dala geien kontatu gardana Bueno, beti, eh? hori da fiska gure gure iritzia, baina krisi e, e, ez arteak oraindik ere gehiago behartzen gaitula eh instituzioak ere fiskat herritarrekin batera eh lan ezta? murrizketen kasuan, ba, ba, bueno, e, ez dakit. No banatzearen eta mentalidade hori ere fiska gainditugarra dago la, ez dela inbeste igual dauden da aurrekontua, bueno, pues banatzea jendearen artean Ibal gehiago da, denon artean ere ikustea lehen tasunak edo nune honda itezken, ez pues, e, e, e, e, da? Bues, dauden aurrekontuak daude. herri honetan, urteko aurrekontua da, berro eta bos milioi e, eurokoa, xo, kontuak atea, berro eta bos milioi euro da, behar galtzen gera, baina, ba, baino, diru, no, diru asko da, gero da hor, dauden gazto fijoak, e, aldatu, xa, derri hor gaztatu gero dituzun gauza asko daude, senet, eirabaki almenara ez da, ditugu berro eta bos milioi euro, eta venga, guatzen banatzea, ez, senet, hor geratzen dira kopuru batzuk, ba, bai moldatu daitezkenak, herritarreke eskatzen dutena edo ikusten dutena arabera. Baina ez hain beste, agian, e, banatzea da artean, ba ez ik, nondan den lehen tasunak, zer da importantea herriarentza tza momentu honetan, eta hori pixka bat denen artean adostearen, ez gara beti ados gongo, evidentemente, baina adostearen, orduan zentzu horretan, ba ez egit, inberzio ba, gastu sozial, nire zume ditu, E, kultura eskuntza, e, bueno, hor bau dezenbait e, puntu ba gure osez, ba, bueno e, erat lehentasun direnak eta anea pixkaet herritarrak ere e, ados daudenak, ez aberaz hor murrizketa famosuak edo ez dira, ongo, ez atero lehentasun horien artean, zerbait zerbaitola ipatzekoak, zerbait berria ongo dena edo zerbaitola zerbait, zerbait, zerbait, e, primizianen bat zer, <laughs> e, bai, nigu zet e, krisi momentuan gaudela Baina ikusi dala ere, ba, ba positiboan pentsatzen jarrita, eta lehen tasunak nuntatzen ikusi dala, ba, bai egin edizkela inbertsioak, bai, bai pausoak eman edizkela, e, egia da urte honetan, e, oso perspektiba txarrekin hasi garela, perspektiba oso txarrak direla, baina egia da kontuarekin, eta, eta dagoen zorra Zorra kehone informazioa dena eh udalaren weborrian dago, eh norbait jakinen bale zen bateko zorra zorra daukagun oreetarrak eh e, batzu badia, eh, ze zorra dauden eta nola nola hasi izan eta bar egia da, ba, bueno, iritsi gala urtebukera batea numerak txarrak dira, baina bai, bai lortu dala, ba, nolabaiteko kontentzio bat E, gasto asko batez ere gasto politikoan e, diru asko e, murriztuta da ba, soldat politikoen soldatetetan eta gero jendaria asko asko gustatzen zaio baina ez da populismo utzea zenbait azkenean horrek eragina dauka gero e, egiten diren proiektuetan ez da orduan alde batetik horbai murrizketak e, egoteak ba, bai aukera ematen dizula horrelako ba, inbertsioak egitea ba, kulturari dagokionez edo igual beste alor batzuetan ba, ba, postuak egitea azkenean erritarak era dos daude, ez valoratzen dalako e, krisiari aurre diteko ERZ eta ez dela ba, ez gastatzea, baizik gastatu, gastatu behar da, ikusi berda non no jarri berdiren in, indarrak, eh. Uh -huh. Ez da que te han tumben algo. Estego su premisa de que mañana, la premisa de la premisa de nada. Bai, eh, está en semana y dos sumas, está usted. honak eh cómo dirá, aurten gaurre kontuekin eta eta aurrekontuen proposamena aurkeztuko da Abenduaren 17 Orduan orren orde jakin goitugu. Bai, e, egia esan, aurrekontuen proiektoa e, ja ezintzilikatu dugu e, ue borrian. Ah, orduan. Orde. Da proiektu bat. Eh? Eta, homer, hori irakurtzen duenak eta lan hartzen duenak irakurtzeko, ba, aurkituko ditu horre primizia. Oiek, guk, abinduaren amazazpien, egingo duguna da, ba, egizu aurrekontuak oso komplikatu dela oso luzeak eta numera askorekin, egingo duguna da, ja, proposamen horren aurkezpena, biskak, herritarren artean, hori, Deialdia ireki izango da merkatu zaren izango da Cterdietan, Abenduaren 17 Bueno, deialdia eingo da, eh. Zabalduko da komunikabidetan eta karta bidez eta bar. Eta horrea ba pizka bat bai azalduko da la, ba bueno, lasaiago eta ba pizkat aurrekontuak zein izango diren. Gero, aurrekontu horiek esan Onartu onartuaimarko dira pleno, Abenduaren 20 no bai. hori. Vale, bo, doion, ba, bueno, Joan, beste gauza batzuk agia bueno, nio, hola, eh, jasoetuguna que mm -hmm. lla ba, alde batetikan dago, pues de que no digan así. A diver si a orquestos en el plan estratégico AR enteria 2030 es da kitori esertandagoen jarraitzen duzuen horrek aurrera jarraitzen du, pentsatu bai, baietz. Bai, bai, hor bueno, eh, IA zeintzan iragarri, eingo zala plan estrategiko bat. El plan estratégico azkenean, eh, bueno, esa 2008, eta hon, urtea, hori jarri da, ba, hemenik amar bat urtera, pixka bat, herri hau nolakoa izatean eko genuken, eta hor, estrategikokitzea postu egin behar diren, ekonomia mailan, kultura mailan e, ez dakit horrekin dira, e, aberran kasartzen dut, eusen zortzi batzorde tematiko edo, e, mm -hmm. atalbako itzean, diagnostiko bat egiteko, momentu enten fase horretango da, asiberriak, eh? bigarren bilera errondan gaude. Horre egin dena da, e, esfortzu bat herritarren parte hartzeetik aliketa hondiena izatearena, diagnostikoaren fasean eta 100 eta piko herritarrare dira parte hartzen bileretan eta, bueno, ekarpenak egiten. Eta diagnostikoa eta ero ja etorrikoa plan estrategikoa bera redactatzearen, hori izango da urtarrilletik aurrera eta urtebeteko prozesua izango da guztira datorren urteko udazkien edoia izango da e, dokumento dat non, e, deren artean e, osatutako dokumentoan, non, erabakiko diren, herriaren ardazen agusiak, ba, mendikane eta marurtetara, ba, pixka bat, ze kulturmodelo nahi da muntzatu, ekonomialetik ere ze sektore, bueno, pixka bat dana. Eh? Mm -hmm. Pentsatzen du erabakitzeko gosoien artean, eta ja martxan dagoen batzordetako bada, eta ba, kitor barruan, baino, zer esan aukiko duna da, ondakinen kudaketaren, bai. agutxena zinguruko bai. herrietan, oi hartzunen ja dibesatezate jarria dago, Baña bueno, leso hartzekotan, ne... pasaian hartzekotan ta nahiko nahiko esango izango dugu. Baina, bai, ez daketa hemen sehasmo dagoen. Bai, ome personalmente nahiko nuko zeresana baino goio zereginia, eh, ematea, ezta? Bueno, kudeaketaren gaian inguruan ez da hori, zene, plan estrategikoan dena tratatzen da. Orduan, hori ere tratatuko da, eh? Ondakinen kudeaketan inguruan, egindana da, e, batzorde do talde bat eratu, egin dira osoetan aurkezpen batzuk eta bar, eta da beste prozeso parte hartzaile bat, da, zenbagarrena, e, egiten ariarena. E, ba, bueno, ondakinen kudeaketaren prozesu horren helburua da, e, erri honen zait, erabakitzea ondakinen kudeaketa sistema bat. Baina sistema horrek agian izan behar du e, Prozeso baten ondorioz Aterako den edo den sistema bat Eta igual e, Sistema gehiago da ondorioa e, Motiboa baino Eta e, bai da Gehiago zentratu behar da Gure ustez bentsat e, Zein realidadetan gauden Zer dan lortu nahi deguna Eta zergatik ezta Eta zentzu horretan e, Egia da errenteriako edo horretako Eta gaikako bilketa eta reziklatze datuak benetan nehargarriak e, Niretzat personalmente nehargarria dira Eta euneko gehi tamar batean gaude Europak adibidez eskatzen duenetik oso urruti Eta bituzaiten porta, Europak eskatzen duen edo ez Baina nire ustez egin beharko litzakenetik oso urruti Eta gane da beraka eta azkeneko hortetan hemen egon zan piko igoera bat errauskailua hemen jarriko zala eta horren inguruan, ezak, jendea zitzen piskat e... bueno gehiago horrezik ortegiarekin egon zan eta mugimendu guztia jetan, baberongo orreak, bakarai horretan jende diru eta zitzen gehiago horrezik baina honi, diru denez enteratuarenean ezala egingo hemen errauskailua bagoen, orteetik urtera beraka eta ero dago beste kontu bat E udalek honek aurreko aurreko udal gobernuaak gobernuaren garaietan ateratzen ordenantza bat eta eta herrienetan e, berziklatza obligatorioa bada. Ez legalki e, ordeletarrak behartuta gaude e, gaikako bilketa bat egitera. Gero hori ez da aplikatu izan. Orain arte horrez dago ez dagoen sanziorik, e, e, ba atezateko ingurua eta sortzen diren eztabaidetako bat hori da baina egia esan ez hemen menbakar, ez da askotan ja bada obligatorioa obligatoria lehen dikere eta ez da inongo zala partarik sortu izan ba bueno, igual alde bat interes politiko gutxiago egon direlako eta bestetik ba egual ez dira aplikatu direkta hamentu orduan e, elburua guretzat izan behar du aliketa eta gehiena e, biltzea, kaikako bilketa horretan Eta saiatu bar garena da, herriko ba, erageleekin eta erritarrekin beraiekin, ba dosten, e, hori nola, nola iritsiko garen e, bilketa selektibo egokira eta ze sistemak izan behar duan. Ba bueno, e, den egokia izan behar duna, baina garbi dukita ere, hemen dena pixka gure partetik ere jarri beharra daukagula e, eta igual erosotasunak beti ez dula izan behar lehenengo irizpidea. Zena eta kontuan hartu behar den gauza badala, baina ne igual dela ba uno daukagun un hori e, bai en fin no bizigaren ze bizimo du klasetan gauden eta hori sosteniblea den eh epertainera edo ez está? Piska bat eta horretan horretan ari harabe. Bai. Bueno, Gaipi jo bat Junkai pilo bat eta zaharritu gaitezke eta baino baitu gaitarego zagellago erretegian e, egiteko beraz, baino nagurtu baino lehen bai galditu nahi nizuna, dibidez aurre, aurre kurtean ba, izarra, edo bueno edo dinamika asko sortuzuna herrian kabiaren izan zen, ez orpontikan jarri zen, ez, ez dakita horten horako alako asmori badagoen, edo kabi hori beste eusobatetara doan, edo zein, zein izango den bueno, edo uresi izan zen eta punto Ez, ez, ez, Ka, ga, kabiaren elburu nahusitako bat hain zen kabiaren izairazamon hor hazi e, bat edo jartzea eta bueno, gero kabitik ere bateratzea eta pixkat metafora horrekin ezta pixkat ba, arrautza jarri eta hortikan sortzea dinamikak ezta egia da kabiatik dinamika batzu sortu direla eta orduan oain elburu da horre jarraipenea matea e, lantalde batari da jende egintzen balorazio bilera bat gainera guk espero baneo jende gehiago azaldu zen Eta, eta oran valorazio horretan ari gara ekarpenaksotzen eta usehau datorren hastean ja izango dugula. Ekabia, memoria bat ja badukagu prestatua, e, egin dira hirurogeita e, lau ekintza diferente, eta useta ateratzen zela, e, ez dakit, ilabetean hamabi bateki taldi edo horrelako zerbait, hor daude zifrak falta da pixka valorazio egitea, herritarrek edo parte hartu duten herritarrek ze desente izan dira ta neko diferenteak eta orain beraiek pixka bat ze proposatzen duten e, jarraipena nola emango zaio, onesta, e, espazio fisiko bat bai hori e, da lehenengo egunetik atera dena, orduan hori bai bideratuko dela espazio fisiko bat e, udalaren udalaren partetik Bueno, por tanto nada, zean egon diteken e, mugimendua edo proiektua edo, edo konturitza. eta hori laister aterakoa. Pajarrikan kontzertu engatik, baina bueno, gauza asko gehiago, baina eh? askotan ere huevenez, <laughs> nik dut ba, urtea zirela genula esaten hainbeste bez, kontzertu ba, azte burunetan, kabian ez dakiz, joko du, kabian ez, beti o, edo lobato, edo txerrimuño, edo kansa, edo garaibatean, edo, bueno, edo, edo zer esanik es, ez ya, mogan bokoak esaten ditugunak ez, es. baina nerrian, baina... Bai, e, kontzertuak izan dira, baina izan adeiz, e, bai, dira ere asko, edo elkar bizitzar normalizazio politikoari begirakoak baino, e, artistikoak baina bueno, vai. asunto da, ere bestelare nola baitere egiten zila Ajá, ez, oda, egin dezakezu cinema batean mm. elkarte batean es, baina bueno repatzen un konzertu aze, bestelare <risa> rionetan dago lako utxune hori es baina uste, irrati, irratiko bueno, irrat, zintzilik irratiak ere parte hartuzun baina E... Amona kaxildare kaxi Bai, por zerto, hau gula jartzeko Hemen daudezta, bai e... e... e... Erez bilekin ekar lanean eta bar e... Eta gero zintzilik erratean da bilen bateon bat ere, ba bere musika bai, yes, <risa> nerekin, e... E... Egon Ba, eza, aurreko banegon ginen baita Eza, Zin txerpeko San Pedroko ekin proizako Ekin takomentatzen zuten baita Zorekin dako gauzaketa Bueno, bai hon, egon gogara baitare ba, Urrengo ya etan berriko pleno egon goda Habenduako ba, gehi esan bezala Urrengo gunas izango da Santo Tomas Santo Tomás egun ez da ki ez eh? detu uste Bano Osteguna da, normalean Oste egia da plenoak direla as, Eglabeteko azkeneko azte artean Baina hau e, berezia denez Baina porrak Habenduan ogeit, hogeita bosta Izango litzatiken eta bueno e, Bagozka Katolikoak ere badaude udaletxan, eta ezen Santo egin. Gugu emen ba, santotomasa erogereago gara, bera zurrengo guen eldetuzte irraten ango gara. Hori da, hmm. aipatu igual, gauzatxo bat, bai e, zuzenean ematen ditugula, erribiziarin ue bai, borretik plenoak, e, egia da, e, jende gutxi etortzen dala plenora, eta, eta ni personalmente naiko kezkatu anago, e, zerratik gertatzen den hori edo, zerren urteetako errebindikazio izan dut da plenoak, garratxalde jartzearen, jendea etortze din, Arratxalera pasa dira eta, eta eza, eza, eza, ino retortzen, eh? <risa> Orduan, ezagizarratik izango da, nora autokritikaitea ere tokatuko zaigu, udaletxean gauden, ezarratik jendeak izan ez interesik, ez da, azaltzeko. Baina bueno, eh weborriaren bide zuzenea jarraitu daitezke mm -hmm. eta gero bideoak ere jartzen dira bai. Hori da. erribesia.rrenteria.net eta نيكo estudu horrek ingukatuko duguela, esta. Joan Agurtu eta ustu daukala teknikoa badaucala atzoko ikusten dugu bertan, nola atzoko plenoan ba, estu de socioseko ba, lagun batek hitza hartu zuen eta gero EKTEaren erantzuna baitare. hamar bat minutu dira. Tordono, jese jarriko itugu, eta gero ya beste gai batera pasako gara. Ba, eskarrik asko gurekin egoteatik, Jon, eta zuhai detzeatik, eta burren arte. Mega.